Злива шуміла, вітер вив, наче голодний вовкулака. Дерева стогнали, колихалися в різні боки. Близьковки розпанахували небо, показуючи дорогу в нічному лісі. Грім котів, як гармата. Тріскотіло, ніби саме небо розколювалося, погрожуючи впасти нам на голову. Я промок до кості і лише зіщулювався, чуючи тріск у верховітті дерев. В таку борю до лісу краще було не потикатися. По-перше, зустрінити нас, а по-друге, може, впасти з дерева зламана гілка і дати помаківці, щоб потім не шкодували. Нарухалися вервечкою по ледь помітній звіриній стежці. Попереду йшов лихо, що мав гострий зір, і ми з бідою довірили саме йому вести нас. Я йшов за ним, а біда плентався у хвості. Мене всі називали недолею. Стежка часто заводила в непролазні хащі, і тоді мокрі черники боляче шмагали гілками, дряпали, чіплялися за ноги. Кілька разів Стижина втікала вниз, і тоді доводилося на вкарачки спускатися зі схилу, забиваючись об пеньки. Від болота та безкінечної води, що лилася зверху та чвакала під ногами, шкіра бабчилася, ставало холодно і починало лихоманити. З який час ми вийшли з лісу на Галявину, і відразу ж відчули на собі, Сильні удари зливи. В лісі їх трохи стримували крони дерев, а тепер дощова вода заливала очі. Лихо зупинився і став озиратися, щоб вибрати маршрут. Краплі дощу, наче ковальський кулак, лє, як за біблійного потопу. гухнув мені на вухо біда, перекрикуючи гурки дрому. Ти що був там? огризнувся я. Може, ти іще ноя на ковчег підсажував, Щоб ноги у воді не замочив?» Товариш зовсім не образився, Навпаки посміхнувся. «Я тоді ще й на світ не родився, А батько геть малим був, А от мій дідо навпаки». «Ноя зіпхнути з ковчега хотів, За льолю смикав внизу, Проте старий випручався, Мав іще незлецьке здоров'я». й біда». Зареготавий. «Ходімо, нам треба встигнути до світанку», – скомандував я. І наша тріця рушила далі. Злива не припинялася вже кілька годин. Лісові потічки повиходили з берегів, і місцями доводилося переходити калабані по поясу воді. Небо було червоне, ніби та страшна гроза розпекла його. Хмари клубочилися, борюкалися одна з одною, а з краєчку виднілося два отвори, схожі на примружені очі. Очі сатани, що дивиться на землю. Хутір, до якого ми поспішали, розташувався між ставами та річкою. Млин стояв на березі тієї самої річки, яка, скоріше за все, Десь недалеко упадало у Дніпро. Обійшли хутір, зробивши добрячий гак, бо не хотіли втрапити комусь на очі чи розбудити собак. Так і підійшли до млина. Блискавка знову роздерла небо й світила хутір стави і сам млин. Щось у тому було лиховісне. І що тепер? спитав я лиха. Треба плавом через річку, бо обходити далеко. Та й рови тут усюди, не те, що чорт. Стонога собі всі лаби повикручує. І так промокли на зливі аж до самої душі. Гайда у воду, підтримав його я. Біда теж був не проти, бо скоро почне сіріти. Півні от-от мали сповістити про настання світанку. Ми увійшли в річку. Усе далі й далі, аж поки вода не сягнула майже під пахви. Тоді попливли. Мені першому вдалося вилізти на берег млин, бо вовенів просто перед очима. Я, дочекавшись товаришів, рушив до сходів, швидко збіг по них, двері млина виявилися зачинені. Тож ми пішли до хати. У віконечку блимав кволий вогник каганця. Я вже збирався постукати у двері, як ті самі відчинилися. Спершу в отворі дверей виникла запалена лампада, а за нею обриси голови старого. «Я чекав на вас», – мовив Мірошник скрипучим голосом. «Чого ж на порозі тримаєш? Пусти погрітися, зуб на зуб не потрапляє». Лихо намагався прорватися до господи Мірошника – але той не пустив. Я приготував вам вбранка. Вони не в хаті, а на горищі. Все одно старий пустий до хати, налий по чарці. Вже й біда наполягав. Проте дід був непохитний. Не пущу. Там дочка. Вона нічого не знає, то краще не пхайтеся. Вон, драбина, лізьте на горище, а я зараз принесу вам ліки. Не чекаючи дальших запитань, господар зачинив двері перед нашим носом. Нахабний старий. Треба буде на нього написати скаргу. Я обернувся і побачив, що мої товариші вже бігли в стані, над якою було горище. Їм кортіло вибрати собі найкращу вбранку, і кожен намагався бути першим. У дворі, крім хати, млина та стайні, стає іще хлів для худоби, клуня. Судячи з обістя, Мірошник жив заможно. Лихо схопився за драбину і поліз на гору. Біда тут же за ним. Я ще й до драбини не встиг дійти, а там уже почалася колотнеча. Вони гарчали, мов пси, лупцювали один одного кулаками, душили. Коли я виліз на горище, то бачив, як лихо сів на біду зверху і почав бити його кулаком по пиці. Біля них лежали два вбранка, отже, за яких із них вони витрясають один з одного душу. Я прийшов повз них, під ногами було м'яке сіно, навкруги стояв страшенний сморід. По даху горища гупала злива. Навкруги була суцільна темінь, Проте я намацав рукою третю убранку, погладив його, намагаючись визначити, кому воно належало раніше. Це було зробити досить важко, тому довго не вагаючись, я скинув своє старе убранку, мокре і холодне, і вдягнувся в нове. Виконуючи волю нашого господаря, до старого мірушника ми прибули не тільки по убранку, він був знахарем і травником, умів лікувати різні рани. Усі наші товариші, кого доля закинула на козацьку землю, могли знайти в старого притулок. Добре, що ми знайшли дорогу в тому лісі і встигли до світанку. Мої рани раптом почали пекти, все тіло занило, піднявся жар. Ступала недуга, про яку мене попередили ще вдома. Уже крізь сон я побачив, як старий нагнувся наді мною і влив щось мені до рота. Повіло прохолодою, світало. Прокинувся я аж під вечір. Чувся набагато краще, слабкість пройшла. Я добре бачив, чув, володів тілом, от тільки рани, залишалися на руках, ногах, животі. Подивився, мої побратими ще спали, було парку, буря давно минула, і її місце заступив спекотний літній день. Промінці зайчики продиралися крізь дошки, якими були обшиті стіни, стрибили мені по животі, руках, я лише криво посміхнувся, намагаючись спіймати в жменю одного з них, ми були цілком голі. Одежа лежала поруч, зараз вона була нам не потрібна. Тіла товаришів так само вкривали жахливі виразки, особливо моторошно виглядали обличчя та пусте.